Vi har ju fått en del glidningar för att vi är förmesiga och lyckliga i vår bror Ja, just det. Att det inte är någon action. Mm. Och nu i det här avsnittet ska vi ha med Dragomir. Merzic. Ja, och han har suttit i fängelse och han har varit med om Sveriges största världtransportron. Ja, jag är med. sig. Ja, jämfört med någon som kör flyktbilen. Så. Ja, så jag tänkte att här nätet ska vi kalla dig för Onskans apostel. För ja, det sa de här nazisterna som jagade just dig Just det, Nordfronts hemsida där Ja, Och så kan vi gå ut liksom stenhårt med att jag är en dömd brottsling Bara för att du har gjort samhällstjänst Ja, ja det är väl coolt är det någon som tror på det? Nej, nej, ja men vi kör väl på som vanligt då Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is hey, hey, hey, hey Let's go crazy in the wild And if I chance That just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej välkomna till bonusavsnitt 134,5 av Bonuspappan och Plusmamman. Och vi är en podd om bonusfamiljslivet i en bonusfamilj med tyngd på föräldraskap och relationer. Mm. Och detta är alltså en bonuspodd som vi presenterar som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter. Din tidning i Halland, i alla fall om du är varbärgare och Falkenberg. Mm, men man kan ju även läsa den på nätet på mm. www.hn.se. Och då kan man vara från vilken nation eller stad som helst. Ja, och man kan bland annat läsa om en gitarrbyggare i Lejet. Helst ska man ju kunna svenska om man ska kunna läsa den. Den är inte översatt till något annat språk. Just Så den artikeln. Hallands Nyheter, översatt nu till 30 olika språk. Men jag tror man kan göra en Google Translate och då blir det oftast väldigt rolig engelska. Ja, testa det. Testa och översätt hans nyheter. Och att vi lägger ut ett bonusavsnitt beror på att vi ska tjuvstarta nästa års projekt. Som är att vi ska göra små återbesök hos några av de gäster som har berört oss lite extra. Och det är ju väldigt många. Ja, vi har ju haft så oerhört många gäster så att det känns tråkigt att de bara faller i glömska där längst bak på svansen. För det är ju så att våra avsnitt finns inte längre, de första Jo, inte på alla ställen men till exempel på Castbox som finns både som app och site. Där kan man lyssna på alla men på iTunes och Spotify tror jag att det är en gräns på 150 avsnitt och vi har ju gjort så himla många avsnitt så att då försvinner de 10-15 första. Och då kan det vara bra att vi skickar ut intervjuerna igen tänkte jag. Mm. Så det blir minst ett extra avsnitt per vecka under 2020 och då försöker vi hitta någon som är lite extra aktuell eller bara intressant ändå. Eller extra snygg. <laughs> ja just det. Vi har haft en del snygga gäster faktiskt. Vem har varit snyggast? Jag vet inte. Kanske Pisha. Just det som var tränare i Biggest Loser i tv. Ja hon är jättesnygg. Eller kanske års Bachelor Simon Hermansson ja just det. Som är kanske singel. Det vet vi inte riktigt. Vi får kolla upp det här hur det gick med Isabelle Larka. Däremot är ju inte jag Singel. Nej, men du är men det väldigt. Det har ju inte med snick. saker att göra. <laughs> Först ut i våra bonusavsnitt är Dragomir Mrsic. Och han har väl ganska juridisk karisma, kan man väl säga. Det är väl många kvinnor som faller till att honom. Även en del män. Mm. Följ du lite? Nej, det kan jag inte påstå. Tyvärr så fick jag ju inte träffa honom öga mot öga utan det blev en intervju på telefon. Mm. Vi kan ju inte träffa alla även om vi skulle vilja det. Jag är lite synd, men innan mitt privata jetplan har blivit tillverkat och inhandlat så har vi ju en viss geografisk svårighet när det gäller att träffa alla. Ja, just det. Men varför är Dragomir mer och mer aktuell just nu då? Jo, för han är med i TV nu ikväll på SVT1 i Stjärnorna på slottet. Det har vi haft en hel del. Var inte Regina Lund också med på stjärnorna på slottet och Marianne Mörk? Mm. Det finns nog fler. Leif André. Ja, just det. Också skådespelare. Och Dragomir ikväll, han kom ju bland annat att berätta om det här stora värdetransportrånet som han var med och körde flyktbilen och sen blev dömd för. Och det berättade han även om i avsnitt 40 av Podden som släpptes den 5 mars 2018. Och det var så lustigt när jag såg det här 5 mars, då plingade det till någonstans i huvudet att det var ju samma datum som diktatorn Stalin dog. Och det är ju mystiskt att jag kommer ihåg det, 5 i tredje... Det är tredje, inte mystiskt alls, du kommer alltid ihåg jättekonstiga fakta från... ...1953. Och att jag kom ihåg det var för att jag skrev om det... Tidigt 90-tal upp i Sundsvall när vi gjorde korttidningen så gjorde vi ett specialnummer om olika årtionden och då skrev jag om 50-talet och skrev om jazz och andra stora händelser där. Och så fick någon annan skriva om 60-, 70- 80-talet. Alltså du kommer ihåg saker du skrev om på 90-talet men du kan inte komma ihåg vad jag önskar mig i julklapp. <laughs> Nej, det är konstigt. En annan sak som jag inte kommer ihåg är vad Stalin egentligen hette. Men det kan ni få veta nu. Josef Vissarionovic Djukashvili. Och det ja. bara hittade du så sådär från ingen annanstans. Det finns på Wikipedia hur man då ska uttala hans ryska namn. Stalin! Ja. Men vi går väl tillbaka till Gago, som Dragomir Mellicic kallas. Han berättar i vår intervju även om sitt genombrott i Snabba Cash. Kommer du ihåg den? Den måste du väl ha sett? Ja, men absolut. Mm. Både ettan och tvåan. Och tre. Trean har jag kanske sett. Inte säkert. Och sen så var han ju förstås med i våran favorit tv-serie Bonusfamiljen. Mm, och där spelade han ju Williams Kampsportstränare. Och så köpte han godis till sina skådespelarkollegor i teamet där han spelade in Bonusfamiljen. Och blev väldigt poppis. Ja, det berättade han. Kom Och det minns jag att någon berättade om Lillbabs också. Att hon gjorde verkligen också allt för att skapa god stämning där. Ja och henne hann vi ju tyvärr inte intervjua innan hon gick bort. 2018 Ja men så kan det ha varit För det måste ju ha varit precis innan de skulle spela in säsong 3 av Bonusfamiljen Just det, det var på våren där som de fick göra om i manus Och sen sändes ju den i januari i år då ja, 2019 Och här kommer alltså intervjun med Dragomir Hej Hejsan Dragomir och välkommen till podden Hej och tack så mycket. Vi är ju nyfikna på dig eftersom du har en av rollerna i Bonusfamiljen, den nya säsongen. Mm. Vad kan du säga lite kort om Branko som du spelar? Ja, Branko är en ä, skön ä, lite kille som ä, har rest mycket i världen och nu har han kommit tillbaka Och har startat en ä, klubb för ungdomar mest, barn. Och ä, han är rätt så här lite fluffig och... Väldigt snälla, alltså, så jag tror mycket på tålamod, och, men ändå disciplin och det som det kommer från, liksom, mm. träning och kamp och sådär. Just det, och han är ju taekwondo-tränare och det är, är ju din sport i grunden också. Du har väl vunnit NM? Precis Nordisk mästare när jag var 18 år. Det. Och jag var i landet och det mm. Började 77-78 Det just det, och träning är fortfarande en stor del av. Ditt liv vet jag med gymmet och så. Ja, ja. Det är, alltså, träning är, betyder för mig att förlänga sin livskvalitet. Ja, just det. När man är ung och det strävar man efter att kanske få muskler att det ska se snyggt. Eller om man är landslaget då vill man bli mästare. Men när man är, kommer upp i en viss ålder då ska man tänka att träning ska vara förlänga din livskvalitet. Vi kan åka skidor eller spela fotboll med grabben när det är 55. det. Och inte har ont i kroppen. Så det är klart mm, mm. man måste träna. Kan du se likheter där med eh, i familjen som en kampsport där man har disciplin men samtidigt behöver ha roligt för att orka med träningen och orka gå varje dag eller varje vecka? Ja alltså, man måste, livet måste innehålla skratt och eh, det går och roliga stunder. Man måste försöka bygga in det i, i allt man gör på, ett, på något sätt. Mm. För att om man vet att något kommer att vara roligt i det man gör, då tycker man om det och då gör man det bättre. Ja, så är det. så det, är, det är absolut en väldigt viktig del att tänka på när man, mm. vilket än jobb man har och vad man håller på med egentligen. Så mm. tycker jag man ska införa grejer som ger, om man är tränare då ger dina elever. Om man är eh, företagare då ska personalen få tillbaks grejer och sådär, så det är viktigt det där. Tycker du att du är sträng som, som tränare eller, och sträng som pappa när du är hemma? Ja, jag är mycket mer sträng som tränare än pappa. Ja, just det. För pappa är värsta med sig. <laughs> Ja, det är jag för riktigt med sig. Ja. Hur, hur har det varit eh, nu när ni har spelat in Bonusfamiljen för då kommer du in i ett gäng där som redan har filmat en säsong? Det är coolt för mig. Jag gillar att komma från den här sidan och mm. visa varför. Så, nej, det, det, har inget, det känner inget konstigt. Det liksom, och så många av dem har man träffat i andra sammanhang. så, ja, där just det. Det, så det, det var bara kul. Mm. Får du en speciell roll liksom utanför kamera eller vad, vad har du för funktion där? Alltså, vad har man för funktion? Jag gillar ju att försöka vara med liksom, i processen så mycket det går. Mm. På, liksom, att prata om min karaktär, den andra karaktär, komma på och liksom, uh, utveckla uh, min egna karaktär med regissörerna. Och... Så jag är alltid med i processen så mycket som möjligt för att uh, följa. Jag vill ju liksom, när man är med i en produktion, då vill man ju att inte bara din grej ska bli bra. Utan det måste hela produktionen måste bli bra. Alla, alla, man gör ju allt för filmen eller för serien. För filmen eller en serie handlar inte om att du bara ska göra bra. Utan hela, om hela och alla gör bra, då blir allt bra liksom. Så jag försöker alltid tänka på allting. Och om det kanske inte finns eh, godis på sätt, då går jag och köper två påsar godis och häller ut där till så det finns det vete. Eh, så brukar jag lära, så gjorde jag ju bonusfamiljen några gånger du vet och sådär. Så, mm, ja, jag försöker se till att alla har det bra, hela produktionen och allt annat. Mm. Och, och Branko verkar ju också vara en väldigt omtänksam person och, och har ju då väldigt eh, nära kontakt med sitt ex som är, är mamma till hans barn. Och det ställer ju till lite problem, det har vi redan sett i de första avsnitten här nu när han ja. eh, börjar dejta Katja då som spelas av Petra Mede. Ja, precis. Jo, men det är det. Han är ju väldigt eh, alltså, så här, ordning och tycker tycker man om någon, då tycker man om den. Och Det spelar ingen roll om jag går och fikar med min eh, ex eller bjuder hem henne. Jag tycker om Petra, då gör jag det. det han är ingen som skulle köra dubbelspel, liksom, och, och, utan är, är han med någon, det är han med någon. Så, och eh, Eftersom det är deras mamma, då tycker jag han att det ska vara liksom, de ska ha full rätt att typ, komma nästan när hon vill. Ja, men till och med var... sova över kanske om det behövs och sådär. Och ingen svartsjuka. Nej, och det blir ju, det blir ju väldigt jobbigt. Och det är kanske lite är äh, att och låta dem komma när man vill. ja ja, ja. Men, men ja, det ska vara lite roligt också. Mm, mm. Och sen har jag förstått, du lever ju inte i en bonusfamilj själv. Nej. Utan ni, ni har varit ihop länge. Du och din sambo har, har väl två barn. Ja, år. Mm. Ja, och du växte upp också i en, en kärnfamilj väl? Ja, och pappa dog för två år sedan. Aha. Mm. De, var, de var gifta i när mamma var 16. Ja, precis. Och, han, äh, gifta, ja. och det var ju i, i Fittje, i Botkyrka där då, ja. 16. Och, och 70-80-talet. Jag vet att du är född det som jag tycker är bästa året, 1969, som jag också är född. Nej. Och jag tror du är född Precis på dagen en månad efter mig. Så vi är väldigt jämn gamla. Ja, när är det du 2 september. Jag är född 21 september. Jaha, okay. ja, okej. Ja, ja. Men jag är ju född i Bergen du vet, i Serbien. Ja, ja. Och då när man kommer ner till kommunen och skriver in sig. Då skriver de att du är född. Ja, det registreras för... lite efter då, ja. Precis, för, för folk, inte folk kommer ett år senare. Ja. <laughs> Så det var ju lite så. Här. Så, det är lite, så jag är kanske första födelsen, så att det är ännu närmare. Ja, ja, du kan fira två födelsedagar till och med om du vill då. Ja, det brukar jag göra ibland mm. för att jävla. <laughs> Just det, och syskon? Hade du äldre syskon? Ja, jag hade två stycken. Mm. Båda av min broder för två år sedan och syster för fem år sedan. Mm, mm. Vad skulle du säga något om din uppväxt? Den, jag antar att den skiljer sig mycket från hur dina barn växer upp nu. Ja, absolut. Det, Först och främst är det liksom även när våra föräldrar kom 60-talets slutet där och, och det, då var de liksom också tvungna att integreras i samhället. Mm. Vänska samhället och jobba mycket. och Då försvinner ju våran familje direkt. Mm. Att man äter frukost där och middagar och, och sådär. Och sen så, ja, ja, ja, så blir det liksom liksom och sen blev det lite Rullar och stulare i, i ficka där. Ju äldre man blev. och Mina syskon hamnade snett. och mm. Pappa var lite, drack lite så sådär. Och det. Mm. det var lite, det var, lite det var lite tufft. Men det finns de som har haft det värre än mig. Så det är bara för, för att gilla det. Ja, det har ju visat sig hur, hur du har tagit dig fram. Och skapat en fantastisk karriär nu. Mm. Och jag blev lite nyfiken på sen hur ni... Valde att berätta för era barn om din uppväxt och ditt förflutna. Och, och det här, du var ju väldigt ung då, 21 kanske någonting som du var med och ja. vaktade en, en flyktbil i samband med ett råd då. Ja, precis. Ja, det var ju lite det var ju jättejobbigt jätte för att eh, rådet var så omtalat mm. och folk hade andra som hade gått ut och pratat om det. Så det blev ju i mest omtalade rån råd i princip. Just att det var så mycket pengar eller stort värde där. Ja det var så mycket pengar och sen att det var lite. Först en kändis sen blev det en annan kändis som gjorde det liksom. Ja Lian Brorberg det... har jag det så, mm. så det är lite så här lite annorlunda det. Inte, det finns nog inget av som två stycken har varit skådespelare. <laughs> Nej det är ovanligt ja. ja. Och sen mm. var det så stort också med att det var så stor valuta. Mycket pengar Just och sådär. Jag visste att det skulle komma ut när jag hade gjort Snabba Cash. Ja. Jag hade ju inte pratat om det i media eller någonting för de hade ju försökt göra det. Mm. Och då tänkte jag nu, när, för jag hade gjort gjort Leo innan och Valander och sådär. Och sen så ville vi att barnen skulle, vi skulle försöka hålla det De blev en 10-12 så de förstår lite mer. Ja. Och eh, dottern har blivit 12 men det blev lite jobbigt i en sån faktiskt situation där för att... Jag var, i, jag var på jobbet och jobbade och sen så fick jag samtal eh, från skolan att min son var ledsen ja, ja. att det är någon som har sagt att din pappa är rånare. Ja. Så jag åkte till skolan och stod med sina fem polare där som mm. var tajta polare, och en tjej som är jätte, eh, bra kontisman, Vilda, som typ sa Men jag tycker faktiskt att rånare är lite cool. Och, <laughs> ja, Körde du på rätt? <laughs> Och så berättade jag det till han och jag sa det till han att i livet är det viktigaste inte vad du gör utan det är vad du lär av det du har Och pappa lärde sig och titta nu om jag kanske inte hade uppfattat eller förstått det kanske hade gått som likförhandling att man bara rullade på och fortsatte i det onda jag har, jag har ju, det är helt ospåkigt, det är inte är vad du har gjort utan det är vad jag har lärt dig. Ja just det. Och, och du utnyttjade väl där tiden på Hall också att du pluggade och, och sen gick du vidare ja, jag, och var på Bosön. Jag och... pluggade, jag läste och så direkt när jag kom ut så började jag idrottsskolan på mm. Folkhälsskolan på Bosön i fyra år och samtidigt fick jag jobb som en tränare. Ja just det i universitetsprogrammet och jobbar med dem fyra år och plugga fyra år och sen direkt efter skolan och det mitt eget gym och. Ja, och det, ja, det har ju gått jättebra. Det vet jag Du har för många kända ja, bland annat skådespelare Ja, ja, ja. ja pass, jag har tränade inför Sallander rollen och Ja, och Ronny båda båda Tallandet Ja, just det. Ronny Mora båda ja. var där. Det har vi haft många. Vi har haft NL-proffs, skådproffs, alla sorters idrotter, alla sorters skådisar där och allt från... Ollevårdsskådelser till eh, minsta skådelser och barnträningar och ja, det har varit mycket bra utveckling. Jag, jag har jobbat med Manilla skolan på jorden. Ja. och har också fått där för att ja, de ville att jag skulle ha kurser där för att lite uppfostra barnen och sådär. Tom Cruise ville väl träna men jag vet inte det blev för mycket uppståndelse när han var och hälsade på dig där. Det blev väldigt mycket det. så det Chris McGuire, han som skriver Mission Impossible mm. och Edge of Tomorrow hans fru tränade istället. För allt stannade faktiskt ja. typ nästan tre timmar på gymmet och hälsade på alla och skrev autografer och var jättemedgörlig. Mm. Ja just det och ni spelade mot varandra i Edge of Tomorrow där ja. Ja. ja. Just det. Men det var, med, var, det var med Leo som allt började, Josef Fares film där ja. Det var med Leo allt började. Precis. Jag fick eh, äran att jobba med ja, en av dem absolut Drymmat till regissörerna. Mm, ja. mm. Och eh, det är ju bra. Ja, och sen så var det snabba cash där förstås när du spelade Morano, ja? Det var ju fantastiskt. Det var ju liksom, det var, internationell pris. Skådespelarpris. Och, ja, den fick ju det jättebra. Ja, ja. Den stöttade bra på allt och alla. Och det tycker jag är en av, en av de få böckerna som verkligen har fungerat eh, lika bra som film eller nästan ännu bättre. Ja, faktiskt. Sen så tänkte jag lite avsluta här med det senaste mm. projektet. Det är väl Alex som gick här nu i höstas. Mm, det är, senaste Alex det är min delvis den har på mig utvecklat. Jag spelade in en pilot för åtta år sedan faktiskt. Oj. Som jag eh, visade runt till olika bolag och så sådär. Eh, så jag har jobbat med den. Det är ungefär tio år. Det är minst åtta år i huvudet. Minst tio år. Ja. Det gick, det gick upp i november där på Viaplay och går fortfarande såklart och vi, hade, fick, gett, vi har fått jättebra respons som har jämfört oss med Gomorra, Sans of Energy Shields Bad med Planet med och ja, bara internationella filmer och det var där vi ville försöka hamna eller där jag ville hamna mm. och, eh, även kan jag tänka mig training day eh, att det är just en ah, ja, korrupt uh, snut liksom, som han är mera med skillnad med han och Alex. Alex gör inte för sig utan Alex gör för familjen. Och för, han gillar inte de här uh, träning det. Han är mera lite undare, lite ökligare. Ja, det. Mm, mm. det kan man ju nästan säga också om, om Rado i snabbakash. Han har ju en väldigt stark ja. familjekänsla. Ja, ja, och det är det som är ganska fantastiskt. I det i till exempel Rado. Han är en hitman som har kommit jobbat för arkan mm -hmm. och eh, klipper 4-5 personer eh, bokstavligen avrättar ja. folk på knäna. Men ändå tycker alla om han. <här> ja det, det är en speciell talang att kunna visa bra, båda, bra. båda sidorna där ja. Så att, eh. Jo jo men det är ändå sjukt att han är kriminell och, och skjuter på folk och ändå tycker folk om honom. Ja ja. I egentligen ska du inte göra det. Men, kan du märka att... För jag förstår ju att du är ju den snälla, goa, mysiga killen. Men, men kan du märka folk som inte känner dig att de kan förknippa dig med när du spelar de här tuffa rollerna? Ja, det är självklart. Och sen på det så får de höra om min bakgrund. Att det är rån och ja, det. Det, det är fängelse. Så det är ju... Det är det som är... Liksom, du vet lite det där som, with great power comes great responsibility. Mm. Så ju mer, ju mer stark och folk känner oavsettbarhet, ju mer snäll jag vara och visar hur du vet. Och, och så där, liksom. Just nu ligger jag och klappar min lilla chavalla i är <laughs> i 20 minuter. Vad härligt. Det tycker jag känns som en jätteskön avslutning- att de, de starkaste och tuffaste de får även se till att vara De snällaste som tar hand om, tar hand om De svaga Bra där. Tack så mycket Gago För att du tog Tack dig snälla. tid och Lycka till med kommande inspelningar Tack, Tack ha en fin dag Ja då får vi tacka Gago Och så tackar vi er som har lyssnat Och så tackar vi oss för att vi ännu ett år har gjort en fantastisk podd. <laughs> ja, det är härligt. Det kommer ju det allra sista avsnittet nu inom några dagar bara. Inte det allra sista, men sista för i år. Sista för i år. det är mm. absolut sista för 2019. Avsnitt 135. Och då tänkte vi ju i vanlig ordning dra ihop lite vad som har hänt under året. Mm. Vilka gäster vi har haft med, vilka highs and lows och även en del roliga klipp från när vi har haft felsägningar och så i podden. Mm. Och kanske kommer det här med från det här avsnittet. I... Ja, men precis. vill <laughs> <laughs> inte säga något annat. Nej, du har helt rätt. Allting du sa stämmer. Nej, vi börjar igen. <laughs> I... Det blir ju faktiskt många skratt när vi säger fel. Och de får ni ju inte höra men förhoppningsvis så hör ni att vi har roligt även när vi spelar in det som kommer med. Oftast är det ju för att vi är så väldigt trötta på kvällen <laughs> ja. så vi vet knappt vad vi säger överhuvudtaget. Så kan det vara. Fortsätt gärna att höra av er via Instagram eller Facebook och där finns ju Bonusfamiljernas diskussionsgrupp som alltid är öppen för olika funderingar. Mm. Och vill ni inte diskutera öppet så kan ni skicka privata meddelanden till både Martin och mig. Just det. Ibland gör vi anonyma utlägg som fungerar bra det också. Japp. Yep. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Det blir roligt det här med att höra intervjuerna igen. Det var jättelänge sedan jag hörde dem. Ja, jag ska faktiskt lyssna tillbaka och minnas. Jag tänker på min första nervösa intervju med Kristoffer Triumf. Just det, som har på dem Värvet. Ja, vad kan det ha varit för avsnitt tio? 22 kanske? Oj, så långt ändå. Något sånt. Ja, Nej, men den ska jag lyssna på i alla fall. Mm. Jag tror att Marianne Mörk kommer vara aktuell snart igen. Hon var ju julvärd, men eh, håll utkik så får ni se henne i tv igen. Och då kan det vara lämpligt att lyssna på intervju med henne. Men den är ju nästan alldeles ny. Ja, men det är bra. <laughs>